Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care a binecuvântat cele cinci pâini în pustie și ai sătrat cu ele cinci mii de bărbați, Însus binecuvântează și pâinile acestea, greul, vinul și unde lemnul, și le înmulțește pe ele în Sfânt Lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara aceasta și în toată lumea ta, iar pe credincioșii și care vor gusta din ele, îi sfințește. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înățăm, împreună și părintului Tău, celor fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor!